Але я не про смерть, про життя. Мені нічого не треба від вас, діти, я все маю. Навіть на похорон приготувала і заощадила, щоб не метушилися потім. З Федором нам всього вистачить. Але мені треба. Зараз вам скажу, а ви послухайте стару, і не здумайте сердитись. Все одно скажу, бо мушу, бо цього вам ніхто не скаже. Марія надовго замокла, обдивилася усіх своїх дітей, а потім погляд її зосередився на вогнику свічки. Непомітно зайшов і сів на порозі їхній білий цуцик-пушок. Олеся кинула йому шматок шинки, але він його лише понюхав. Влігся в сінях, поклав голову на лапи і дивиться у кімнату. Чую, що мій годинник Швидко зупиниться. «Піду я від вас, діти. Від вас до тата. Сашко, дасть собі раду. Він першенький родився. Доля насипала йому з вершком. Для мене він відрізана скипка. От уж кажу, тяжко мені залишати Миколу. Не серце на мене, дочко Людмило, а страшно». Коли ви одружилися, старий був такий добрий тоді, такий щасливий, що я, як засліплена любов'ю дівка, ходила за ним і сліди його навіть любила. Удвох виросли, вчилися, побралися, закортіло до міста, їдьте. А згодом побачила, не так живете. І хата є, і діти, а гладу нема. Тільки й чути від вас гроші, гроші, борги. За гроші і на реактора пішов. І на підробітки нічні у рибальську бригаду, де мало не втопився. Скільки ж вам їх треба? Так я і знала, що я буду винна у всьому. Нервово поправила плаття на грудях Людмила. А спробували б ви, мамо, жити з Миколою. Мені хазяїна у домі треба. Втомилася я, постаріла. Квартиру сама виходила в його начальство. Ноги пухнуть від стояння за прилавком, а він тішиться, що його портрет висить на міській дошці пошани і у президію садовлять на усі свята. Олеську треба заміж віддавати, квартиру кооперативно будувати для неї, Тарасика вести на курорт, бо серце в нього нікудишнє. Я Миколі костюми й туфлі на виплат взяла, Уже на весілля Олеськи. Ще й гроші не виплатила. А гляньте, що він з того зробив. Драньтя. Мамо, я ж казала, не треба мені того кооперативу. Мене обіцяють направити після медучилища у нашу міську лікарню. Роман шоферуватиме на швидкий. Весілля робити не будемо. Дід помер, не можна. Та й хто знає, як воно ще буде – Сказала Олеся і почервоніла. Стала пересувати полумиски на столі. Микола зблід, ще більше, на залисаних виступив під. Дістав сигарету і нервово вийшов на дворище, приступивши через білого песика. «О, бачите? Він і слухати не хоче. Не тільки мене, а й вас. Отак завжди. Як до манекен говориш». «Та хай би!» Огризнувся чи навіть ударив. Хай би навіть трішки підгулював, як тато. Тата, Людмило, не чіпай. Ми з ним виростили п'ятеро дітей. Я його ніколи не зганьбила перед людьми. І у нас було таке врем'я. Бідне, голодне, але загонисте. А хіба ж я Миколу вашого ганьблю чим? Коли, хто бачив? І тоді тріпнув чорним чупером Грицько. Очі його зло спалахнули. Людмило, не провокуй мене. Ну що, що? Пожежницькі плітки розкажеш? Вам робити нічого, от ви і вигадуєте, бугаї. Така сім'я була в Нечіпоренків, а ти розбив. За собою краще дивись. Я Грицькові ще скажу, Людмило, і хай спробує не послухати мене. Ви мені всі рідні, та зараз про тебе. Пантруй родину, а не себе саму. Уже спродалася, уже дочка заміж виходить. На старість згадаєш мої слова. Якби ти була за Грицьком, я б всьому його винуватила. Огиряку. Але ж ти знаєш, який Микола. Марія знову поправила вогник свічки. А вже ж, знаю, чоловіка, мама, у хаті нема. Квартирант, який двічі на місяць дає зарплату. Мені набридло бути і за жінку, і за мужика в домі, сказала Людмила, уже без зла, спечальню. Мамо, нащо ви так? Ображено подивилась на неї Олеся. «Чи ж він п'є? Чи по витверезника валяється? Чи вдома не ночує? Мені, якби такого чоловіка доля послала, я б йому ноги мила. Я б його біля прохідної щодня зустрічала. Не дай Боже тобі, Людо, такого щастя, як я маю. І то рада, сказала Дарочка». Микола інакшим і не може бути. Я вже повірила, що по війні залишилася на Білому світі з Сашком-сиротою. Сповіщення мала, що Іван безвісти десь в Австрії. Уже і змирилася з долею, запрягла себе у тяжку роботу і мовчички як худобина, тягла її, щоб упасти і заснути на кілька годин і почати знову. А він... Іван мій прийшов навесні 45-го. Отамо, на березі річки, де зарості Чорнобилю, я його побачила, і ноги мої підкосилися. З того чекання і молодого Чорнобилю наш Микола Людмило. Єдина дитина, яку ні я, ні тато жодного разу не вдарили. Шкоди убувало. Біжу до нього з лозиною, люта, стриму нема. А побачу його винуваті очі, в яких нема страху. Лише вина. І руки самі опускаються. Якось м'ячем висадив бабі килині усенькі шипки у вікні. Я вхопила сокиру. Посічу, думаю, того м'яча надрантя. Хай знає урвитель замахнулася, сіконула, а сокира, як відскочить від м'яча,